Anem a explicar una cosa que també estem molt contents de poder explicar, que són les, les dades de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2013. Liquidació de pressupost, que vol dir ben bé, en termes col·loquials, el resultat del, del que hem ingressat i del que, i del que hem gastat. Estem molt contents en el sentit de que el resultat pressupostari és aquell que hem fet ingressos i despeses entre 1 de gener i 31 de desembre, és molt i molt positiu. Són 3.632.445 en 21, són xifres que Manel ja després us ha detallarà, aquí ho teniu, ajustat, que és en termes tècnics, eh? vol dir que una vegada s'han aplicat uns finançaments afectats, tot plegat vol dir que el que hem fet durant l'exercici és positiu en 3.632.445 en 21. Això què vol dir? Que els ingressos i despeses de, de, de l'exercici és positiu i, per tant, aplicant aquells, aquells resultats negatius que portàvem a restran del mandat eh, 2008, 2009, 2010, doncs aplicant aquell resultat negatiu encara ens surt un romanent de tresoreria negatiu amb 3 milions i escaig però que consolida totalment aquesta tendència que portem ja des de l'any 2012-2013 Eh? que portem aquesta tendència a eixugar aquest romanent de tresoreria negatiu. Aquest resultat negatiu que es va fer o que, que va produir aquesta inversió tan forta que va haver durant l'any 2009-2010-2011 unit a la caiguda d'ingressos, provocar un resultat pressupostari negatiu, hem invertit la tendència en el 2012, en el 2013 arribant a aquests 3 milions i escaig de romanent de tresoreria negatiu. A banda de dades tècniques, per resumir i fer-ho més, més més aclaridor, estem complint actualment en termes de pressupost de l'Ajuntament amb tots els indicadors positius que ens demana la llei d'Hisendes Locals, excepte amb aquest romanent de tresoreria que és negatiu encara en 3 milions i escaig. No seria negatiu només ho serien uns 500.000 euros, com us explicarà després en Manel, si no hessin canviat els paràmetres de reducció de, de, de drets pendents de cobrament que ens amarca aquesta nova llei estatal que ha sortit, aquesta famosa ARSAL, que ja es ve assimilant al dimoni per als ajuntaments, aplicant els criteris de baixa de crèdits que teníem per, per cobrar cada any s'han d'amortitzar amb uns percentatges, doncs si pogut fer-ho tal i com ho vam fer fins l'any passat, haguéssim arribat a un romanent de tresoreria negatiu només en 500.000 euros. Aplicant aquests nous criteris que t'obliga l'arsal des, de des de principis de, de 2014, ens apuja aquest romanent de tresoreria negatiu fins als 3 milions i escaig però per nosaltres no és tan important la xifra final com l'indicador o, o, o aquesta tendència. Per tant, la gestió econòmica d'aquest Ajuntament, d'aquest govern municipal en aquest Ajuntament, està sent absolutament eficaç en la reducció d'aquest eh, resultat negatiu, una tendència que es va aconseguir invertir ja l'any 2012 i que veiem que en poc temps ens permetrà ja arribar a unes xifres totalment positives. Uh, això ho hem pogut fer, a més, sense haver de retallar ni de suprimir cap servei públic municipal. Aquest romanent de tresoreria negatiu el podríem haver aixugat de cop, d'una manera molt més dràstica, a l'any 2012 o 2013, retallant, suprimint, tancant serveis municipals. Això no ho hem volgut fer mai. Hem volgut fer aquesta reducció de despesa de manera paulatina i per tant ens, això ens, ens fa que encara ara surti un de tresoreria negatiu però que ens ha permès continuar la prestació dels serveis municipals i inclús incrementar-lo amb aquests serveis socials i amb el aquests serveis de promoció econòmica que suposa el creixement o reactivació econòmica d'aquesta ciutat. En Manel us explicarà ara, amb dades molt més tècniques i amb uns gràfics, el que suposa tot aquestes dades que volem presentar amb aquesta liquidació. Bé, bueno la part diguem-ne més tornem un momentet enrere sí que val la pena fer-li un repàs el resultat pressupostari que ja l'any passat el teníem positiu no amb aquest nivell eh? i que són 3.632.000 euros quan aquí li fas aquests ajustos que ens comentava l'alcaldessa ens queda amb 1.728.000 una comparança l'any passat era de 300.000 euros hem pujat 1.500.000 euros el resultat pressupostari que tenim en aquest exercici. L'estalvi net, eh, que significa que tots aquests són els diners que ens permeten precisament anar aixugant aquells resultats que teníem d'anys anteriors, són de més de 5 milions d'euros. I una dada eh, que crec que és significativa, les despeses sense consignació, si recordeu quan vam tancar l'any 2011 era 1.600.000 euros que teníem de despesa sense consignació vam baixar a 160.000 euros en el següent exercici amb 71.000 euros aquest any últim el 2012 i 0 euros euros de despeses sense consignació en aquest exercici. Això no crec que ho tornem a repetir. Per què? Pues perquè lo normal és que sempre et quedi alguna factura que passa d'exercici en exercici. En aquest any els hem pogut desinquibir absolutament totes. És un molt bon resultat que, eh, bé, ens satisfà i, eh, ja ho celebrarem adequadament. Eh, Jordi, si us plau, eh, l'evolució dels ingressos i despeses, veiem com a l'època de Gran eh, Alge, eh, que tot funcionava molt bé, venien d'uns resultats espectaculars, amb 61 milions per un costat, 51 per l'altre, que en aquests moments, havent rebaixat molt tant ingressos com despeses, a pesar de tot, en aquests moments podem generar aquesta diferència en positiu. Passem de eh, Diapo i l'evolució del resultat pressupostari ajustat, que és el que dèiem, 3.123.000 negatius en el 2011, 372.000 en el 2012, 1.728.000 en el 2013. L'evolució de l'estalvi és una de les xifres que per a mi són més rellevants, és el que ens permet anar aixugant eh? de menys 1.000.000 a 3.368.000 a 5.000.000 186.000 en el 2013. L'evolució de l'endeutament, bé, aquesta és una dada de lo més rellevant. Eh, quan es parla, quan fan eh, segons quins comentaris, l'endeutat que està l'Ajuntament, en aquest moments l'Ajuntament està ja en el 76,24%, això què significa? Com ara comentàvem amb l'alcaldessa, probablement el segon semestre potser fins i tot el segon trimestre d'aquest any, estarem per sota del, 25, del 75% dels recursos ordinaris de l'Ajuntament, la proporció. Això significarà que inclús ja llavors podrem anar a demanar crèdit sense ni necessitat de demanar autorització eh, al departament competent. És a dir, es considera que l'Ajuntament s'ha fet gran, eh, té eh, uns paràmetres econòmics que són absolutament fiables i per tant no necessiten ni demanar autorització. I això des d'aquell 100% que teníem en l'exercici anterior, que en bona part es produeix aquella puja per aquell crèdit que vam demanar per precisament també aixugar romanent de tresoreria. A L'evolució del període de pagament a proveïdors és una de les altres dades que veiem com la millora econòmica de l'Ajuntament ens fa passar des dels 103 dies en què pagàvem en el 2011, els 118 dies en què pagàvem en el 2012, en els 74,73 del 2013 i amb un afegitor. En aquests moments estem fent els càlculs, estem treballant amb el tresorer municipal per aconseguir que al llarg d'aquest exercici, probablement esperem que al mes de juny, juliol, estem pagant en els 60 dies. Això representarà que quan ara Arribem en aquestes dates demanarem als bancs un finançament per a aquests moments transitoris de tresoreria i que ens permetin el pagament en aquests 60 dies. I això ens ho permet la situació econòmica també de l'ajuntament, aquesta millora que s'ha produït. L'evolució del romanent de tresoreria, aquesta és potser la més espectacular, clar. De 9.078.000 en el 2011, fem aquella rebaixa importantíssima que ens deia segons qui, això és perquè el senyor Montoro eh, us ha fet un crèdit eh, i vam aconseguir baixar 4.750.000, que no és cert, eh, aquella no era una data correcta i això ho demostra el fet que en el 2013 hem repetit i incrementat els resultats positius eh, i ens ha permès amb les dades de dotacions d'incobrables que haguéssim aplicat també en el 2012, haguéssim baixat a 576.000 euros al romanent de tresoreria. En canvi, amb aquestes noves exigències que ens han posat a meitat de partit, eh, en què hem de fer unes dotacions per incobrables molt superiors, ens col·loquem amb 3.206.000. Tot i això, fixeu-vos-hi, hem rebaixat 1.500.000 euros més aquesta diferència de quasi 3 milions que hi hauria entre una i altra. Hem aconseguit aixugar tot aquest gap, tot aquest forat que hi havia entre una xifra i l'altra. Si haguéssim aplicat el romanent de tresoreria negatiu del 2012 al pressupost inicial del 2014, punts suspensius, això què significa? Eh, quan aprovàvem el pressupost del 2014, quan vam aprovar el pressupost del 2013 eh, determinats grups ens deien, vostès tenen que aplicar totalment el romanent de tresoreria en el pressupost això què hauria significat? que haguéssim tingut que rebaixar del pressupost inicial d'aquells 48 milions per a generar un superàvit en aquell moment els 4.751.000 euros això què significat com deia molt bé l'alcaldessa paralització absoluta de l'Ajuntament això no té sentit Eh, la radicalitat en l'aplicació de determinades polítiques pressupostàries, el que ha fet l'Ajuntament ha estat dir que en aquests moments necessitem sanejar la situació econòmica, que és el que estem fent, En aquí està la demostració, en aquesta liquidació del pressupost, però també poder continuar fent acció social, com recordeu, s'han dotat un munt de partides en aquest sentit eh? els 150.000 euros que havíem dotat en el 2013 s'han incrementat molt notablement per aquest 2014 i altres vàries partides i tot això sense haver aturat repeteixo l'acció social municipal la promoció econòmica generar activitat econòmica eh? I, eh, i reduint i arribant a xifres molt positives per tant, bé, encara que ens haguessin dit eh, si elimineu els càrrecs de confiança els eventuals, si elimineu les despeses de representació de l'alcaldia tot això, ens haguéssim quedat amb uns 4 milions encara haguéssim tingut que retallar 4 milions, era inviable això no, no té sentit, per tant a l'equilibri entre el fre i l'accelerador en generar activitat econòmica, en fer despesa social però amb eh, seny Conclusions, la millora de la gestió pressupostària. Aquí és una altra de les qüestions de eh, debat que hem tingut i que eh, vaig treure en algun moment aquella eh, frase que ens deien que eh, quan fem el pressupost, tant el del 2012 com el del 2013 com el del 2014, és que vostès enganyen amb les xifres. Bé, bueno, Aquí tenim la demostració pràctica. Jo li vaig contestar i recordo que vam tindre un intercanvi epistolar en el que li deien esperi que arribi la liquidació del pressupost. Quan vam fer la liquidació del pressupost es va veure que generàvem un superàvit. Si fos veritat que els ingressos són inflats, això no es podria produir. El pressupost el realitzem nosaltres, però la liquidació la fa el senyor Interventor. Hi ha un informe de l'interventor que és el que dona les dades i nosaltres l'únic que fem és exposar-les en aquí. Hi ha un superàvit, hi ha un resultat presupostari positiu. Per tant, hem de dir que els càlculs d'ingressos i despeses es van fer perfectament correctament. I per allò de més, si teniu preguntes... 76%. 75%. És a la baixa això. Déu va. Eh? Fet. Gràcies. A vosaltres.